Mine korte øjeblikke. Nu er vi kommet til side 7 i min lille historiehæfte. Historien hedder En rigtig Jakob Holmer. Jeg besøgte Just Jakob Holm, som var tip tip oldebarn til stifteren af Tårværdsfabrikken Jakob Holm og sønner af AS. Han boede ved Christianshavns kanal, hvis nok på anden sal. En meget præsentabel ældre herre, pensioneret luftkøptegn. Han fortalte mig, at han par gange om ugen sejlede rundt i kanalerne med nogle gode venner. Udgangspunktet for mit besøg var, at jeg havde fået bog og idé i Amagercentret til at udgive en DVD, som jeg havde lavet i forbindelse med mit fabrikshistorieprojekt Tiden før Amagercentret. Og til den begivenhed, havde jeg lavet en pressemeddelelse til lokalerviserne. Denne artikel havde hans hustru læst. Hvorfor hun kontaktede mig telefonens for at høre, hvordan hun kunne forfatte i det historiske materiale, som var på DVD'en. Jeg spurgte ind til hendes interesse for den. Jo, hans mand var i familie med stifteren af fabrikken. Jeg var derfor ikke sent til at spørge om der kunne arrangeres et møde med hendes mand, så jeg kunne få mere med i min fabrikshistorie. Han havde en helt anden slags historisk materiale i forhold til de 30 Jacob Holmer, jeg tidligere havde besøgt i 2006. På hans skrivebord med udsigt til kanalen lå der stabler af anebøder, flot indbundet i noget fløjlslignende rødbrunt materiale. Jeg bladrede flittigt i den ene anebog efter den anden. Nogen var omhyggeligt inddelt i en slags decimal, decimalklassifikationssystem, som i den grad var fremmed for mig. Men han fortalte gladeligt, hvordan det hele skulle forstås og de sammenhænge man kunne udlede. Det var også en lille, der var også en lille sort notesbog, hvor han skrevne noget mere tilgængeligt for mit læse- og forståelsesniveau. Den fik jeg lov til at låne med hjem, så jeg kunne skære en indhold ind på min computer. Dog skulle jeg først underskrive en til lejligheden håndskrevende lånesædel. Som supplement fik jeg hans egen historie optaget på mit videokamera. Spændende historie, blandt andet for krigens tid, 2. verdenskrig også selvom han aldrig selv havde arbejdet på eller på anden måde haft kontakt til fabrikken. Jeg har planer om at lave en fabrikshistorisk udstilling om tiden med Jakob Holm sønner Sønder AS, tiden før Amagercenteret, på glastorvet ved apoteket, den første hele uge i juni måned 2007, efter aftal med I den anledning spurgte jeg ham, om han havde noget imod at være med på den historiske stand, i det jeg følte, at det kunne være lidt af særlig begivenhed, at udstillingen også rummede en nutidlevende levende person fra slægten. Det ville han gerne, dog kun én dag. Men det var også fuldt strækket for mig, og sådan blev det. Selve udstillingen syv dage blev ligeledes optaget på video.